Capitolul 55. O platformă neclintită Am văzut o grupă care stătea neclintită și bine păzită și nu-i sprijinea pe cei care voiau să tulbure credința stabilită a întregului corp. Dumnezeu privea la ei aprobator. Mi s-au arătat trei trepte, prima, a doua și a treia solie îngerească. Îngerul meu însoțitor a zis, Vai de acela care va mișca vreo cărămidă sau vreun cui al acestor soli. Înțelegerea adevărată a acestor soli este de o importanță vitală. Destinul sufletelor atârnă de modul în care sunt primite. Mi-a fost iarăși și atrasă atenția la aceste soli și am văzut cât de scump a plătit poporul lui Dumnezeu pentru experiența sa. Ea a fost obținută prin multă suferință și prin luptă aspră. Dumnezeu i-a condus pas cu pas până i-a așezat pe o platformă solidă de neclintit. Am văzut niște persoane apropiindu-se de platformă și examinându-i temelia. Unii urcau imediat pe platformă cu bucurie, alții începeau să-i critice temelia. Ei doreau să se aducă îmbunătățiri, socotind că numai atunci platforma ar fi perfectă, iar oamenii mult mai fericiți. Unii au coborât de pe ea ca să o examineze și au declarat că a fost așezată greșit. Am văzut însă că aproape toți au rămas neclintiți pe platformă și au îndemnat pe cei care coborâseră să înceteze cu plângerile lor, căci Dumnezeu era meșterul zidar așa că luptau de fapt împotriva lui. Au recapitulat lucrarea minunată a lui Dumnezeu care îi condusese pe platforma neclintită și și-au ridicat împreună ochii spre cer și au slăvit pe Dumnezeu cu glas tare. Acest lucru i-a impresionat pe unii dintre cei care se prânseseră și părăsiseră platforma, iar ei au urcat din nou pe ea cu umilință. Repetarea experienței evreilor Mi s-a arătat proclamarea primei venire a Domnului Hristos. Ioan a fost trimis în spiritul și puterea lui Ilie pentru a pregăti calea lui Isus. Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au beneficiat de pe urma învățăturilor Domnului Isus. În lor față de solia care prezicea venirea lui, i-a așezat în poziția de a nu putea primi nici chiar cea mai puternică dovadă că el era Mesia. Satana i-a condus pe cei care au respins solia lui Ioan să meargă și mai departe, să-l respingă și să-l răstinească pe Hristos. Făcând aceasta, ei s-au așezat acolo unde nu puteau primi în ziua cinzecimii, binecuvântarea care i-ar fi învățat calea spre santuarul ceresc. Prin sfâșierea perdelei templului s-a arătat că jerfele și slujbele iudaice nu vor mai fi acceptate. Marea jerfă fusese oferită și acceptată, iar Duhul Sfânt care a coborât în ziua cinzecimii a îndreptat mintea ucenicilor de la santuarul pământesc la cel ceresc, unde Domnul Isus intrase cu propriul sânge pentru a revărsa asupra ucenicilor binecuvântările ispășirii sale. Evreii, însă, au fost lăsați în întuneric de plin. Ei au pierdut toată lumina pe care ar fi putut să o aibă cu privire la planul de mântuire, și încă se mai încredeau în gerfele lor inutile. Sanctuarul ceresc, Luase locul celui pământesc, dar ei nu aveau cunoștință de această schimbare, de aceea nu puteau beneficia de mijlocirea Domnului Hristos în locul sfânt. Mulți privesc cu oroare la calea pe care au urmat-o evreii, respingându-l și răstignindu-l pe Hristos. Când citesc istoria acestui abuz rușinos, ei cred că-l iubesc și că nu s-ar fi lepădat de el, cum a făcut Petru. Și nu l-ar fi răstignit, ca evrei, Dar Dumnezeu, care citește inimile tuturor, a pus la încercare acea dragoste pentru Isus pe care ei pretindeau să o aibă. Cerul întreg privia cu cel mai profund interes primirea primei soli îngerești, dar mulți dintre cei care pretindeau că îl iubesc pe Isus și vărsau lacrimi când citeau istoria crucii, au luat în râs bestea bună a venirii lui. În loc de a primi cu bucurie solia, ei au declarat că era o iluzie. Îi urau pe cei care iubeau venirea lui și îi dădeau afară din biserici. Cei care au respins prima solie nu au putut beneficia de a doua, nici de strigătul de la miezul nopții care trebuia să-i pregătească să intre cu Isus prin credință, în locul preasfânt al santuarului ceresc. Respingând cele două solii de mai înainte, ei și-au întunecat înțelegerea între atât încât nu pot vedea nicio lumină în solia îngerului al treilea, care arată calea spre sfânta sfintelor.